åka på väg med bandaren ut i verkligheten igen för att göra ett sånt här specialavsnitt av gårdagens värld idag igen. Det är en härlig vårdag idag, som försommar ungefär, jättevarmt fast det är bara april så går folk i en matt och, shorts. och Idag tänkte vi gå iväg och fika med lite steampunk intresserade människor på upplandsnation. Det var länge jag fick det länge som jag fikade. Åh, man kan sitta på gården. Ja. Kolla vi det. Det är ju ögon på bakgränserna, kolla. Mamma, ja. vi har ju sån mycket ögon. Men ska vi göra det? Ska vi slå ner ute? Jag, jag, alltså jag har bara... Jag har snabbt sammanfattat. Ja. Jag har bara... Ja, Först jag man så att fika man så planerar man hur man tar över världen. Mm. Ja. Planeringen görs under fikan. Ja, men jag tänker inte planera innan jag trycker in på för min första macka. Nej, men du har ju gjort det nu så det är fortfarande under fiket. Ja, ja, ja. Ja, försett, försett. Ja. Jag menar, herregud, man måste ju vara lite effektivare så kommer vi ju aldrig oh, ta över världen. Ja. Men det är väl lite det är väl som du frågade från början, vad är steampunk? Och det är verkligen så här framtids-science mm. äh, <laughs> fiction, fast 1800-tals-science fiction. Mm. Ja, fast det måste inte vara något ja. Och det måste inte vara science fiction heller. Men liksom. man, man, man kan börja med... Tiden man kan... Är ju, det som var science fiction då är ju nutid nu. Jo, så det är men, ju saker men, som men, finns nu, fast i eller, exakt, stil. Men, det är ju bara en del av Steampunk. Ja. Uh, Steampunk innehåller detta, men det innehåller fler saker också. Så. Yeah. Uh, Vi har ju klickshästekampanjen uh, till exempel, like-kampanjen. Ja, uh, just det. Där är de ha, ja. ja, vad kul! <laughs> <laughs> Där de har gilleskräktar, alltså mm. landskräktar, ja. med ja. luftskepp och uh, okay. fallskämshoppar och så vidare. <laughs> men uh, alltså, Steampunk det är inte riktigt din grej, va? Uh, Nej, inte någon stöd för min personlighet, nej. <laughs> vad tycker du om att här? Ja, det är väl kul att träffa lite folk, men steampunk-genen triggas väl kanske inte. <laughs> <laughs> vad, är, vad är liksom din bild av steampunkvärlden så, så här långt? Ja, min bild av steampunkvärlden är att det är en väldigt massa kreativa människor som tycker om att bygga saker och en klutsel <laughs> det. är är mycket visuella, tror jag. Ja. Ja, där fick vi höra Ante också. Så slipper vi sakna honom helt i det här avsnittet. Jag, jag framstår ibland som en total bässervisser när jag lyssnar på mig själv i efterhand, alltså. Jag skyller på att jag har hållit på med det här med Steampunk sedan 2010 och jag har funderat ganska mycket på det. Men, alltså, jag borde ju i alla fall inte framstå som att jag har någon sorts fasit. Det är ju inte jag som. Det är inte som att jag äger Steampunk liksom. Men, men, eh, mest har jag varit observatör och försökt att studera vad som finns inom steampunk. Och en sak som skiljer sig väldigt mycket på de här åren, det är att det finns så himla mycket mer nu. Steampunk är väldigt mycket mer synligt. Och det är lätt att hitta likasinnade, till exempel via Facebookgrupper och så här. Och så har vi nu det här gänget alltså som träffas i Uppsala ibland och går och fika tillsammans som vi hörde. Men eh, det är ju inte bara i Uppsala som det händer saker. I Gävle ska vi ha en steampunkfestival i sommar. Och inför den här festivalen så är det ett gäng som håller på och pyntar och fixar med ett riktigt hundra år gammalt ånglok för att ställa det i ordning och göra det riktigt stimpunkigt inför festivalen. Och ja, jag var där uppe i Lokstället med det här gänget som sagt för några veckor sedan och så här lät det då. Men, de, men man borde väl kunna ta loss den här och så för att få det ligga med dikten? Ja. Så den bulten finns och, och så fanns den bulten eller vad var det? Ja, precis. Så kanske om man fick en här då? Borde, någon av dem två kan man komma åt dem? Men med den här, inte så många festpunkter, kanske. Va? Ja, det är ljud från slipmaskiner och putsmaskiner och full fart. Det är en rätt speciell sak det här faktiskt, att vi har fått låna det här loket och får spöka ut det lite grann. Och bara för att ingen lokfantast ska bli orolig så måste jag poängtera att. Vi gör ingenting som inte kan återställas till originalskick efteråt. Så vi gör ingen permanent skada på det här fina loket. Um, Kristin Torrud som vi hörde här nyss. Det är hon och jag som har tagit initiativet till den här steampunkfestivalen från början. Och Under den här dagen när vi höll på att bygga på loket så mötte vi också Gert Ekström. Han träffade på oss första gången på Tekniska museet för ett par år sedan. I Stockholm alltså. Och där var det en liten steampunkdag där han visade upp grejer. Och nu den här dagen så var han uppe i Gävle på någon sorts forskarkonferens. Men han kom förbi lokstället för att se vad vi gjorde där. Nej, jag har också tänkt på hur gör man ett ånglok och att det var tredimensionellt. Tack vare den här steampunkfestivalen på Tekniska museet där vi hade så mycket tokigt där, kommer du ihåg mig, utklädd och larv. Det var ett helvete för museimän att ljuga, för vi måste ju hålla oss till sanningen. Men jag tror jag ljög rätt bra det ligger ju fortfarande på nätet det där va? Det var bara fester på en kväll. Ja, jag kanske ja, det, var, det var en dag, en ja. dag som du var uppe och, och sen var det en fest på kvällen. Men festen på kvällen blev ju lite av en flop. Ja, just det. Det stämmer. Kom så får jag, men vi det var väl lite möra också efter det där. Men det här är ju det första tredimensionella konstverket för det var enormt. Är det något snarlik ni känner till? och gjort gjorts i andra länder. Jo, i Australien så vet jag att det har gjorts ett, ste ett steampunk-lok. Ja. Men det var ett mycket mindre lok. Ja. Typ hälften så stort tror jag. Ja. Och då, fick, då har de ju verkligen gått in och, och ändrat på det svetsat. Och ja. Men, och sen så gjordes det till en steampunk-utställning och för var det? Jag minns jag inte, det. det var något engelskt museum som hade en stimpakutställning och då gjorde man ett lok som stod utanför museet på snedden så här med en med som en sån här borr fram till på nosen som om det skulle borra sig genom jordens inre eller någonting. Mm, ehm. det kunde du inte köra? Nej, det kunde inte köra. Det kan vart Och det är nog det enda som kan köra faktiskt. Och det är precis tankeöverföring. Det här är ju fint som skyltlok. Det måste ju vara lite humor också. Det här är ju så jävla allvarligt. Alltihopa. <laughs> Nja, där vill inte. Vi leker ganska mycket, ja, ni gör alla. det, men vad fan. Vi gamla gråa gubbar, vi sitter ju bara där och diskuterar hur stora ljud de hade. Skiter väl vi i, bara rulla. Ja, det var jättekul. Helt imponerande. Jag sov på flera nätter för att se äntligen det här. Och att det var tredimensionellt. Dessutom inga pengar ifrån Trafikverket att tala Nej, om. det där är bara insamlat. Mm. Fantastiskt. Sponsorer och privata donorer, don donatorer Hjärnvägsmuseet ja. ja, vänner har känt den där pengar också ja. Men nu får du vända mikrofonen mot dig Hur kommer det sig att du är här igen? Va? Att jag är här igen? Det är ja. ju jag som börjar ja, men du på det här också? Är du, du har ju ingen dialekt, du har inget talfel Du är ju inte jävlig flicka Nej men jag börjar ju i Uppsala ah, ja, det är ju fan förort jävlig, Ja just det <laughs> Ja, jag är helt imponerad med att ni är kvar i hobbyn så att säga Hur många människor förväntar ni er? För jag funderar på att och titta är det... Mellan två och 500 kanske På kvällarna? På kvällarna På dagtid så förväntar det... vi oss mycket mer Ja, runt tusen kanske, jag vet inte museet, alla evenemang som museet jag brukar ju dra en tusen ja. gäster så. Hur har ni marknadsfört det här då? Ja, överallt. I två år egentligen. Så att de flesta har ju hört om det vid det här laget. För det ja. gäller ju inte bara om troende utan det måste ju vara en ny målgrupp som kommer. Ja, alltså. Det finns ju en massa annonser för museet. Ja. Och museet annonserar en massa och då har de med eh, festivalen i sin annonsering. De kommer för med hela. i i den här tidningen. man delar ut på, ja. på tågen. Vi har flygblad Vi har varit i tv mm. I tidningar Så det blir nog ännu mer när det lider tror jag För det är ju ingen genombrott för steampunk i Sverige på något vis Utan det är sakta men säkert får man gnaga mm. sig fram För att få folk att fatta det här Om man googlar på Steampunker i hur mycket som helst va Jag tror att det kom det, det, Vad ska man säga Genombrottet kom nog förra året För då mm. var det en massa saker på tv var det första steampunkkonventet och sådär Mm Sen hade jag ju nöjet på Tekniska museet att få gå fritt i våra förråd och plocka fram de mest mm. galna grejer. Jag visste ju vad det var. Ska ni också plocka fram lite galna grejer? Ja, vi ska ta grejer. fram lite roliga saker i samlingarna. Ja. Och vi har ju lånat in Andreas chronologiska hjälm från ja. er. Och ja. så ska vi hänga upp flugan i taket. Ja. Det har du kanske hört om. Ja, flygplanet flugan, ja. Ja. ja. Fantastiskt. För det är steampunk! Ja, ja. <laughs> Fyra cykelhjul, en ångmaskin... En panna som inte funkade. Så han kom ju aldrig upp i luften, Sveriges första tillverkade flygplan. Men han ånga... har tagit ett litet skutt har jag hört. Ja, jag trodde, det var, inte var du med? Nej, men jag hörde han som håller på att restaurera ja, planet. Han berättade, han berättade för mig om det. Ja, vi undrar verkligen det. Vi tror inte på det. Va? För det är inget flygplan som drivs med ånga som har lyckats. För det blir för tunga grejer. Man får inte ja. ut hästkraftsamtalet på den där. Nej. Motorn får vi väl kalla det fast i någon maskin. Det här var en poddsändning från Ante och Aokada Vår. Denna poddsändning släpps under licensen Creative Commons erkännande, icke kommersiell dela lika. Mm. Ja, en ljusare du är då? Ja, precis. Kan det kunde vara tillit. Det är lite ljusare grön. Ja. Skulle du få dammet Mm. Mhm. Jag vill dammet på.